Археограф Денис Зубрицький через посередництво власника транспортної експедиції в Бродах Гартенштайна запросив до себе професора російської історії Московського університету академіка Михайла Петровича Погодіна, коли той вертався в Росію з мандрів Європою. Для ідеолога російського панславізму момент візиту до Львова був вельми вдячний. Боротьба за кириличний алфавіт – Ювілянський календар, яку очолював Маркіян Шашкевич, відчужила русинську інтелігенцію від аспіраторів польської незалежності. І тим самим наблизила її до руського кола, яке теж запротестувало проти латинського абецалдла. Ректор духовної семінарії Григорій Яхимович запросив Зубрицького до викладів руської історії, яку той трактував як єдину для русинів і росіян. Як і в вже цілий рік листувався з погодіним, а Іван Вагелевич щойно втішився публікацією своєї статті про карпатське рунічне письмо в погодінському журналі «Московський наблюдатель» з коментарями академіка, який вбачав подібність між наскельними написами в розгірчі і бубнищах і чудськими резами в уральських печерах. Денис Зубрицький уклінно просив Погодіна завітати до нього на Вірменську, де зберуться в день приїзду академіка молоді його симпатики. «Грунт для московської колонії у Львові підготований», запевняв свого наставника львівський москвофіл. «Треба тільки Михайлові Петровичу з'явитися, ніби месії, і поблагословити руське коло, яке він, Зубрицький, завбачливо назвав «Погодінською колонією». Погодін зреагував блискавично листом з Ляйпціга, попередивши Зубрицького про дату свого приїзду. За столиком пана Юзефа раз у раз вибухав регіт. Іван вловлював з місць роміцьких давно знайомих анекдотів. Смішно не було, він пропускав вуха непристойні слівця, якими так щиро смакував Віцман – та все одно вкотре дізнавався, як пан Граб'я героїчно вбиває кабана, прибігає, закидає одну ногу звірини на одне плече, другу на друге, щоб білувати, про це нібито розповідає Граб'я. Але тут його кличе слуга до візитера. Компанія нетерпеливо чекає кінця оповіді. Врешті Граб'я повертається. То про що я говорив? А, одна нога тут, друга тут. То що? Як що? Прицінь траха до ранку. Вагелевича діймає встид за базікання простака в чорному фраку з бордовим метеликом під шиєю. Згадуючи візит погоді на Дозубрицького, Іван водить поглядом по освітленій свічками залі. В поле його зору потрапляє велетень Сухоровський, якого обступають дами і охають від захоплення незрівнянним красенем. Пан Вайда бачив самого Чарторийського. О, який ви щасливий. Пані Семінська, власниця Підгорецького замку, бере балагулу під руку, веде до паціянцького штолика і, подаючи йому колоду карт, просить поворожити. Але Сухоровський виймає свою колоду. Семінська приглядається до карт і зойкає. О, я не хочу, щоб ви ворожили мені магічними, таро. Чого ви боїтеся? Маєте великі гріхи? «Це вас не обходить. Кидайте, моїй, любий пане Міхале». Вона висне на його зігнутій у лікті руці і млосно заглядає у вічі. «Ба ні, я тільки такі карти кидаю». «Ось пікова дама Палада. Це ви». Сухоровський розкладає карти на столику. «Червова дама Юдита. То піаністка Анна Кавецька. в новий король Давид. Хто ж то? Не впізнаєте?» Це ж Гощинський, так-так, Гощинський, ласкава пані, а Христовий Валет Гектор, то вже сам Леопольд Захер Мазох. Чому ви зблідли, моя пані, подивіться ворожбу до кінця, ви що, втікаєте? Покидаєте раут? Але ж не квактеся. Директор поліції перебуває зараз у Відні. Пані Семінська прожогом вибігає із зали. Що трапилося між ними, подумав Вагелевич. чому Сухоровський провів її таким зловісним поглядом? А зрештою, це мене не обходить. Але чому пан Сіраковський сидить, схиливши на руки голову, і не розпочинає рауту? Чому на веранді за зеленими столиками й далі змагаються картярі, ніби лише для цього прийшли сюди? А в центрі зали стоять гуртом дами, і одна розповідає пригоду. Сорокарічний. В силі чоловічого віку академік Погодін входить до покою. Подворянський галантно кланяється старому Зубрицькому, той на появу гостя схоплюється з крісла і припадає до руки московського професора, мало не цілує. Погодін делікатно вивільняє руку від спазматичного потиску господаря, кидає поглядом спершу на Маркіяна, стрункого, вродливого і стриманого. На устаху Маркіяна спалахує скупа усмішка і відразу гасне. Він відступає назад і закладає руки за спину, цікавість розглядаючи благородне обличчя Михайла Петровича. Академік переводить погляд на лисуватого з бакенбардами Якова Головацького, привітно усміхається до нього, простягає руку і чомусь поплескує по плечу. Видно сподобався юнак професорові. «Ви мені нагадуєте графа Безбородька, канцлера її величності». З портрета, звісно. То був найрудованіший міністр нашого двору за всі часи. І Хохол. Багилевич заповзає в себе, ніби слимачок у мушлю.